El magatzin de Cabiló Ràdio, un espai informatiu per al poble de Sella. gener i comencem amb els titulars de la informació més destacada. El Sabadell elimina administrativament l'oficina de Sella. Fem un repàs per les notícies que ens ha deixat l'últim plenari de l'any. El bar el casino torna a ser objectiu dels robatoris. Es substituïen els fanals del pàrquing i ermita per leds. Els majorals acullen a 247 persones per al sopar de cap d'any. La campanya de Nadal registra un 100% d'ocupació a les cases rurals del poble. El passat 16 de desembre es va portar a terme la reestructuració territorial de les oficines del sabadell Camp, afectant de primera mà a les oficines més rurals com Tàrbena, Aigües de Busot, Orxeta, Relleu i Sella, entre altres. Aquesta reestructuració imposada per la Unió Europea com a condició per a l'absorció de la CAM pel Banc Sabadell, a més, comporta canvis en la numeració dels comptes i en els horaris d'atenció al públic. En el cas de Sella, el banc obrirà cada dilluns, dimecres i divendres, sent relleu l'oficina principal o oficina mare a la qual s'han traspassat tots els comptes. Així ho explicarà José Signes, director de l'oficina del banc Sabadell a Sella. Es fa un traspass de comptes a una oficina mare, que és, en aquest cas han decidit que és l'oficina de relleu per volumen, Uh -huh. Però el volum de que de relleu s'ha pues, urbanitzat i s'ha fet més, doncs el volum de negoci que té aquella oficina és superior a esta, superior. doncs es reestructura a una oficina. On uh -huh. Són directrius que han marcat, han marcat des de Sabadell, és han valorat, han valorat de, eh, obrir ací tres dies. El servei de caixera automàtic es mantindrà igual. A diferència de l'altra entitat, Cajamar, que el passat mes de setembre també va fer la seva reestructuració i encara no disposa de caixer automàtic. Signes, es comenta, quines són les previsions de futur per a l'oficina de Sella. Jo particularment estic convençut que no va tancar-se per la situació o gràfica que té, és a dir, una població no pot quedar-se sense una entitat en un volumen considerable que és el que té esta. Aleshores, no... no... Somos conscientes de que sin días, dos personas en la oficina, era mucho, sobraven, sobraven días y sobraba un empleado. Así estaré yo, vendré los días que, que, que pueda venir, Javi vendrá dilluns, dimecres, divendres, y yo por lo menos dos días tengo que venir seguro, seguro, seguro. La indiferència i l'acceptació són les principals opinions dels clients de la entitat. Víctor Cerdà, venedor de cupons al poble, ens conta quins són els inconvenients per a ell. Lo el que és per començar, eh, que tanquen dos dies de setmana eh, la caixa de si de Sabadell de Sella, pues a mi m'afecta perquè tanquen precisament dimarts i bitjausos, que jo arreplegui la meua, el, que és el meu paquet de pipons, arrepleguen sempre ditsousos. I ja per ahi comencen un extravio perquè em toca anar a relleu a liquidant i deixem el paquet de cupons ditsous ací en el que tancant i arreplegar-ho divendres. Em toca anar dos dies en setmana a liquidant saps que això el problema és dur els diners damunt que, que sí que més o menys en dos per mi hem de fer el que tanquen dimarts i llitjar-ho. A les 5 de la vesprada del passat 26 de desembre es va celebrar l'últim ple ordinari de l'any. Unes factures impagades a l'SGAE des de 2008 en concepte d'actuacions d'orquestres, de festes i espectacles de la Fira de Mostres i Setmana Cultural van obligar a la senyora alcaldessa a sol·licitar en l'apartat de despatxos extraordinaris la inclusió en l'ordre del dia de l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit per a fer front a aquestes factures pendents. El punt es va aprovar amb tres vots a favor i dues abstencions. Des de la posició a l'apartat de pregs i preguntes, es va reclamar l'execució de les mocions de planificació de feines i agenda cultural que van ser aprovades en el plenari de desembre de 2011. Segons Hernández, la planificació està feta, però no en un suport de paper, sinó que es troba en un ordinador. Pel que fa a l'agenda cultural, David Font, regidor de la cultura, afirma que va sol·licitar per correu fa dos anys a les associacions una programació d'actes, però aquestes no li han respost. En quant al sou de l'alcaldessa, Sergio García, portaveu de l'oposició, va rebatre sobre la disposició transitoria undésima que Hernández va presentar en l'anterior plenari, alegant que, segons ell, aquesta disposició no apareix a la llei de racionalització de les administracions locals, la qual encara es troba en fase d'aprovació. Hernández no va indicar quin fou el document consultat en el que apareix aquesta disposició transitoria. Les últimes preguntes que es van fer des de l'oposició van demanar sobre l'estat en el que es troba la declaració de bé d'interès local de la plaça major de Xella com a carrer de pilota i sobre l'adequació dels vestuaris de la piscina per a la seva utilització de forma regular. Des de l'Ajuntament, les respostes es van recolzar en què la situació econòmica actual no ho permet. Quasi un mes després de la detenció en Alacant de dues persones pels robatoris socorreguts a Sella i Relleu al llarg dels mesos d'octubre i novembre, el passat dia 3 de gener el bar el casino va tornar a ser l'objectiu de nous robatoris. Els lladres van accedir per la teulada del quarto de les andes de l'església que hi ha al carrer Sant Antoni i des d'ahir, mitjançant cordes, es van despenjar fins a arribar al pati del casino. L'eixida la van fer per la finestra que dona a la plaça. Aquesta via d'accés i escapament també ha sigut utilitzada en anteriors robatoris. Nombroses destrosses materials i la sustracció d'un televisor, un ordenador portàtil i begudes alcohòliques cares han sigut el rastre i botí que han deixat els lladres. Des del mes de desembre, els fanals de l'ermita i el pàrquing han sigut substituïts per bombetes LED, gràcies a l'execució del Pla Provincial d'Estalvi Energètic per al 2013, que en el cas de Sella estava dotat amb 35.000 euros, dels quals 1.700 eren d'aportació municipal. La Comissió de Festes del 2014 va organitzar el passat 31 de desembre el ja tradicional Sopar de Cap d'Any, que té lloc a la plaça des del 2010. Dos és d'açat adults i al voltant de 30 xiquets i adolescents van gaudir d'un sopar oferit per l'empresa alteana Atalaya Cateri. A diferència d'altres anys, la carpa ha estat instal·lada una setmana abans per la recepció del Pare Nadal i el Bingo. Aquest últim no es va poder fer pel mal temps del dia de Nadal. Pel que fa a la decoració, cal destacar les 14 boles de cartró roig, negre i platejat que penjaven del soste de la carpa. Idea original de i Borra, que recordem ha sigut la guanyadora del 7e Tàrmen Internacional de Miniquadres Munt Martínez. El majoral Roberto Frasés fa una valoració del sopar. Jo crec que la gent que va a que està contenta, eh, contenta del conjunt, perquè sempre hi ha por en estos, en estos actes del menjar, perquè clar, la gent ha pagat 50 euros, aleshores... Mm, Tenim que estar en un lloc mínimament desenc, que estigui net, que estigui arreglat i que el sopar siga doncs, acceptable, no pots. Aleshores, és la major preocupació perquè el tema de que el lloc estigui net, que estigui ben decorat, ben muntat, ben servit, és cosa nostra, però, clar, sempre es queda el menjar, no, vull dir, és el dubte més gran si estarà bé, si serà calent, si serà gelat, si estarà bo, si estarà roint, sempre és un problema. L'anunci de l'any nou va estar precedit d'un vídeo realitzat per Miguel Iborra, David i Rafa Mas, on alguns dels sellardos que hi ha pel món van felicitar l'any nou. Aquest vídeo el podreu trobar al Facebook de la Comissió o al canal de YouTube de Rafa Mas. Roberto ens conta com es va desenvolupar aquesta idea. A veure, el, la idea del vídeo va néixer, el primer que va néixer va ser el de sellardos pel món. Eh, va eixir en una reunió de la comissió, van dir, perquè no fem això, tal, doncs pues sí, estaria bé, perquè hi ha gent que està fora i tal, i és com agarrant la idea de la tele, doncs pues, aprofitar de la gent que no està i s'han dit sopant la carpa i és de sella, doncs pues, que puga dir feliç a nou a la resta. Van començar a posar-nos en contacte en tota la gent que va caure que, que era de sella estava fora, esperant que no s'obrirà ningú, Eh, va haver gent que sí que va poder fer el vídeo i enviar-lo i va haver gent pues, que no va poder i després sobre ja una volta que estaven treballant sobre sellar dos pel món vam dir com clavem això en, en el vídeo en algun format total i ja van haver-hi la idea d'imitar un programa de la tele en el seu presentador la presentadora, de les campanades i tal i clavar dins d'aquest programa pues, eh, lo de sellar dos pel món després ja va haver la idea de lo dels superherois i per últim la idea de que apareguera gent de sella fent el que fa un dia normal de, del poble, un dia normal del poble. Aleshores la, quan ja teníem clar que lo deci el primer anava abans, van parlar en els germans Rafa i, i David que són els que van posar en marxa la idea i després també Miguel el, Miguel Carnísser que també va col·laborar. Vull dir, nosaltres vam posar la idea, vam fer les gravacions, però és que vam fer el muntatge, tota la història complicada, van ser ells moltes hores, per moltes hores. Vicent Garcia, sellardo pel món i assistent al Sopar, ens fa una valoració. Ja està bé el Sopar, està bé. Quizà trobàvem falta un poc més de vi a l'hora de menjar abans del plat fort, però a mi el que m'agrada és pues, tota la gent ahir unida sopant tots a la una i disfrutant del moment de le, del, raïm, de del raïm i brindar tots junts. Que al cap i a la feia és el que toca, no? Però sí que és de bé que a lo millor la carpa tapa un poc el que és la, la grandiositat del campanar, no? I a lo millor si menjàvem la carpa un poc a la més de la dreta, cap a la raia del 15, qui volgués disfrutar de les campanades... parle des del punt de vista de la gent que fa turisme i que no està dins la carpa, que a lo millor sento un poc desplaçada, però sinó segurament tens més espai també, perquè en guany molt d'espai. Jo el que faria és posar la pantalla i tot el l'ordinador en el campanar, doncs, a mi és de que s'acaba el vídeo, perquè pues són el campanar, no? i ja està, i seria tot més, més bonico. La temporada de Nadal ha tancat amb un 100% d'ocupació en els estableciments d'allotjament rural del poble. Turistes nacionals i estrangers han omplit les cases rurals per gaudir d'uns dies de tranquil·litat i passejos pel poble. Antonio Moreno, empresari que regenta uns apartaments del poble, ens fa una valoració de la campanya. Doncs pues, eh, molt bé, han estat al 100% i han, han deixat d'atendre de, de, de, de, de a més de, de 60-70 reserves. Eh, Casar Roca ha estat en la mateixa, en el mateix, al 100%. Villa Picó també ha assegut una bona temporada i en fin. Lo que del Nadal apareix que s'ha un poquet, la mateixa gent del Paule de que, que viu fora. Jo pense que és un, definitivament un, una temporada molt bona. El turisme ha, ha estat un poquet de, desorientat perquè entren a la plaça i no veuen només que una calpa. Però en general, eh, si l' general, Simmus aquel ha progut que haassegut una bona idea era segur perfecte, però a fer bon temps, fer bon oratge, un poquet poque En fi la calpa és pa, pues pa la festa eh? Passem ara a la secció Entrevistes. En aquesta ocasió tenim una entrevista molt especial. Hem tingut la sort de que els nostres reporters s'hagen trobat amb un rei Mac i el seu paje quan anaven camí del col·lege. Anem a Vol que ens conte. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Avui, aprofitant la seva visita a Cella, hem volgut entrevistar el Reis Max abans que se'n en cap al col·lege a continuar amb el repartiment. a nosaltres tenim a Melchor, bona nit. Bona nit. I al seu page Sebastià, bona nit. Bona nit. Els altres reis estan atenents als diferents mitjans de comunicació eh, i a l'entrada del poble, Onda Cero i Canal 9, no, Canal 9 no. Bé, anem a començar. Com esteu? Heu pogut descansar? Ha sigut uns dies de molta feina, mogudets? Bé, la veritat que han segut uns dies de molta feina, però a la vegada de molta satisfacció per el fet de poder donar una miqueta d'alegria i felicitat a les cades, sobretot els menuts i no tan menuts. Sí, jo era una pregunta per a la seva Majestat. Eh, ja, també també volia donar-li l'agraïment de que hagin vingut a, al poble a repartir regals perquè ja ha dit com està la situació avu en dia que tot el món està reestructurant, tenim banca tres dies per setmana. I a este pas pues, com, com, com creuen vostès que s'han portat els xiquets perquè veiem que anaven carregats? Mol bé, ara ací ja no acasen a ningú a Pedraes ni, ni van tocar portes. Encara aquest estiu va haver una quadrilleta que anaven donant que fer amb un cotxe de joguet secanet amunt i per allà per la costera del cemiteri. I la veritat és que acabem de repartir moltíssims regals, eh? Així que s'han portat molt bé. Sabem que és una tasca que necessita molt de temps, encara que avui la cosa és més senzilla amb les xarxes socials i el WhatsApp però de sempre vos heu recolzat a la gent dels Jocs on anàveu. De qui guardeu bon record a Céia? Eh, la, la veritat és que a Céia recordem eh, per el fuster, que ens fèiem molts de fusta per als xiquets, cavalls, camions, cotxes... També Carreró regentava una tenda on tenia una bústia real, on els xiquets deixaven la seua carta. I ens han de recordar també de la tenda de Palera, eh, allà al carrer l'home. Eh? Sí, i com sempre, les comissions de festes, que fan una gran faena feina perquè ens sentim com a casa. Enguany amb Roberto de Majoral hem entrat ballant. Eh, jo no ho conec, però sé que m'han contat una vegada que quasi els toca fer de, de, de comadrons als Reis Mags, no? Mare de Déu, clar que sí, però això fa moltíssims anys. En 1889, si no recorde mal, es tractava de la tia Micaela, la mare de Ramona, i com va néixer el dia de reis, els seus pares li van posar Micaela, però també volien posar-li Melchora, Baltasara, Gaspara... I... <ríe> les, les nostres iaies i les recorden que anaven a esperar-vos a la creu, a, a que arribareu a bona poqueta vesprà, anaven cap allà, però al final se'n tenien que tornar cap a casa perquè no arribàveu. Això per què? Eh, pues, com venien del coll, el fred, la neu... I, i a vegades el cafè licor i la xerradeta també, eh? Bé, ens retardava la marxa, però era de matinada quan arribàvem i tenien als balcons cabassos de palla i garrafes per als cavalls. També hi ha algun roller i un goter de mistel. Eh? Però ara, gràcies a les comissions de festes que ens faciliten l'arribada, arribem ara i podem fer la cabalgada i l'entrega de regals. I guanyeu vingut, com hem dit abans, acompanyats d'un balet al ritme de marxa mora. De però a Sella... Eh... Ho he vingut de moltes maneres, no? Sí, la veritat que normalment sempre veníem en machos i algun burro, però també hem arribat a la plaça amb camells, cavalls en el camió de Carabuena, tractors, mules mecàniques, descapotables d'alta gama, dumpers, a peu... Però jo especialment recordo l'última vegada amb machos, ja fa una vintena d'anys. Eren els últims que quedaven en el poble, i els pobres no podíem amb nosaltres el de Toni de Pura, Toneta Agulló, Salvador Moelle, Motoni Moliner crec recordar bé, i estem ja quasi acabant ens agradaria que ens diguereu què és el que més vos agrada del nostre poble, de Sella. en Cella, a diferència d'altres pobles, tenim la gran oportunitat de donar personalment els regals a cada xiquet quan veus la cara d'il·lusió d'un xiquet al que acaben de cridar tot l'esforç mereix la pena Després ens agrada molt donar regals als adults i a les barraques i associacions, amb eixes fotos multitudinàries que donen tants anys a retratar Pepet. Bé, bueno, ara ja sols es queda desitjar-vos que, que acabeu molt bé la nit, que no mengeu molt de plàtano, sinó que estareu una bona temporada estrengidets, i sobretot que no tingueu cap problema amb les forces de l'ordre com per exemple va passar ahir a Patraix que per, per no tindre l'ITB passada al carro el, el pare Nadal es va quedar allí sense poder descarregar els, els regals eh, Moltes gràcies per haver-nos entrevistat i no patiu que ara en Tudons no hi ha ningú A més, eh, fa cosa de 15 dies hem passat la ITU de les botes ahir al sabater de la vila Bueno, doncs pues, ara ja desitjar-vos que tingueu bon viatge que vos enjunteu en la resta de Reis Max i que acabeu molt bé la nit moltes Mol, gràcies. moltíssimes gràcies bon, a vosaltres i sobretot pues, que, que l'any que ve, que a Ràdio Cabiló puguem fer un, una altra entrevista o una xerradeta, moltes gràcies ens esperarem no. a l'eixida de missa Qui pregunta i ja respon Qui respon també pregunta Passem a continuació a l'apartat de reportatges on Pere ens parlarà d'alguna cosa. Pere, què tal? Hola, bon dia. Estem gravant. Què eh, tenim preparat per aquest mes? Sí, aquest mes encara que no estigui sempre en els reportatges hem estat fent una cosa relacionada amb el mes en el què estàvem, però avui tenim una idea pendent que ens havia suggerit eh, Pablo de fa temps que és sobre les espècies invasores. I anem a parlar un poc de, de l'assumpte este, de, de l'importància que tenen i els efectes que tenen en el nostre entorn. Molt bé, pues, anem a vore'n. Estem tan acostumats a veure el nostre entorn, el nostre paisatge, les muntanyes, arbres, plantes, animals, que pensem que han estat tota la vida ahir, però de veres ens han acompanyat sempre? És cert que la transformació de les muntanyes és un procés molt lent i podem considerar que sempre han estat tal com les coneixem, però les espècies animals i vegetals són com són i estan on estan degut a un complex procés d'adaptació genètica a unes condicions climàtiques i geogràfiques determinades. És aquesta riquesa el que anomenem biodiversitat i la conca del Mediterrani és precisament un dels punts de major biodiversitat o diversitat animal i vegetal del món. Per altra banda, l'ésser humà ha sigut des de fa mil·lennis un factor molt important d'extinció i de dispersió d'espècies animals i vegetals, en definitiva, d'alteració de la biodiversitat. En general, aquesta acció de l'ésser humà ha estat justificada per causes econòmiques, però també ha estat ocasionada per descuits que han afavorit que determinades espècies s'instal·laren en zones que no les corresponien, però on les condicions de temperatura, humitat, etc., les eren favorables. Aquestes espècies que, per la roca siga i per un origen humà, han ocupat un espai on no estaven originàriament, és el que es coneix com espècies invasores. En la nostra zona, per exemple, tindríem la canya de riu, que es pensa que prové d'Àsia, però aquí està amb nosaltres des de fa milers d'anys, i ja la considerem nostra. També tenim la palera i la pitera, que són d'origen americà. Tenim la gineta, que des d'Àfrica va passar a la península amb la d'unació àrab, o la rata més comú, a que en realitat és asiàtica i va vindre a els baixells i competix amb la nostra rata, que és la negra. Aquest fenomen de les espècies invasores, per tant, és molt antic, però recentment l'economia globalitzada, els interessos econòmics o d'altres tipus i el trànsit internacional de mercaderies i persones ha convertit el problema en un seriós mal maldecap que pot suposar greus pèrdues econòmiques i ambientals. En aquest sentit, Tenemos el ejemplo del mejillón cebra, una especie de aigua dolsa, la cual puede taponar cañerías y obstaculizar mecanismos de comportamiento, etcétera O un mes conegut en nuestra zona, el famoso morrut, el picudo, que está aniquilando la población de palmeres locales. El tema ha arribat a un punt en què les administracions estatals i autonòmiques han elaborat una legislació específica per a defendre'ns de l'expansió de moltes d'aquestes espècies, les quals són potencialment perilloses ja que competixen amb les espècies autòtones, poden reduir la biodiversitat i també causar seriosos danys econòmics i socials. A continuació farem un repàs no exhaustiu del llistat d'espècies invasores que afecten el nostre terme de sella i voltants. Pel que fa als vegetals més perillosos, tenim el cactus, la cilindropúntia, que és molt difícil d'eradicar i les seues punxes són realment perilloses. Creix formant comunitats a on no es pot accedir. En Oceta el trobem a les escales d'accés al Calvari, junta a la carretera. Però a Ceia tenim una població baix del Garrofer del cementeri vell que ha anat creixent amb els anys. També tenim eh, l'ailantus, que és l'arbre pudent o la pudentera, que podem trobar a l'entrada de la carretera nova i al toll de la mortera. En el coi, per exemple, és molt invasora i estan dedicant-se molts diners per erradicar-lo en els voltants del parc natural de la Font Roja. Per últim, entre els vegetals invasors també tenim el bambú o la canya índia, que és molt perillosa si acaba en el riu perquè creix ràpidament i forma cobertures atapeïdes que no permeten créixer altres espècies. És potencialment perillós en cas de riuada. Hi ha una població descontrolada que creix any rere any al riu un poc més avall de l'alcàntera. Pel que fa als insectes invasors, tenim la panerola, la cucaracha, d'origen asiàtic, és aquesta roja que trobem especialment en les ciutats, però que va aparèixer en el poble amb l'externalització de la recollida de la brossa, segurament amb els camions. De tota manera, el clima fred del poble evita la seva reproducció massiva. Tenim, ten, tenim també el, com nomenat, el picudo, el morrut les conseqüències del qual es poden vore a palmeres del Castell del Belga, de Caïdo, d'algunes hortes, i fins i tot en l'Aguilar, on s'han hagut de tractar palmeres contra este escarabat que de tant en tant també es pot vore en els carrers del poble. Per últim, poden trobar la vespa asiàtica o assassina, que és una vespa de tamany doble a les autòctones, i que alguns s asseguren haver vist, tot i que no està clar. De tota manera, no seria molt estrany. Pel que fa a les espècies aquàtiques, tenim com a espècies invasores el cranc americà, que és un cranc introduït fa unes dècades en el riu de Sella, més gran i d'un color més roig que l'autòcton. També podem trobar la gombusia, un peixet xicotet amb una població molt perillosa a la bassa de la l'ameldral de Tagarina. S'ho mengen tot i es reproduïsen de forma massiva. Estan també els galàpacs o les tortugues que poden trobar en el pantà de l'amadorio. Pel que fa a les aus, la principal espècie invasora que podem trobar és la tórtola turca, que des de fa uns 10 anys el seu cantar es sent a tot el poble, ja que viu especialment al Pinar de l'Ermita o el Cementeri. Per últim, pel, pel que fa als animals mamífers, tenim el porc vietnamita, els quals es creuen amb els porcs senglars, amb els jabalins, i hi ha una població descontrolada a Tagarina. També... Recentment s'han vist exemplars de mapatge per la zona que seria un altre eh, mamífer invasor i per últim tenim la ruí, la cabra introduïda des de l'atlas marroquí amb finalitat cinegètica i que actualment no permet que la cabra hispànica autòctona poble les nostres serres perquè desplaça les poblacions eh, de la nostra cabra local que és més menuda. Com hem dit la perillositat d'aquestes espècies radica en que competeixen amb les espècies autòctones i, per tant, poden reduir la biodiversitat, al temps que poden causar importants danys econòmics. Si fem referència al desplaçament d'espècies autòctones, tenim el cas de la Ruí, com nomenat, que desplaça la cabra local, però també hi ha altres espècies que produeixen aquest efecte, com són les paneroles asiàtiques o el cranc americà. Per altra banda, els danys econòmics també poden ser ocasionats d'una manera més directa, com en el cas de la vespa asiàtica, que mata els ruscos o panals d'abelles, o el porc vietnamita, que, a banda de desvirtuar la raça de jabalí, crea uns híbrids menys perigosos que es poden creuar en la carretera i arribar a determinats cultius. Abans d'acabar, també cal dir que hi ha altres espècies que són considerades invasores, però que en realitat no ho són, doncs ja estaven així fa segles, però que van desaparèixer és el cas del jabalí o dels esquirols, de les ardilles. El primer ha vist incrementada la seva població per l'abandonament del camp i per l'absència de depredadors. La segona, fruit segurament d'una solta massiva, s'ha autorregulat després d'una aparició massiva fa uns pocs, uns pocs anys. En aquest últim cas, el dels esquirols, podem veure que la natura és sàvia i acaba controlant-se, però que cal respectar els seus temps. D'altra manera, hem vist que aquest és un problema que ens toca de fons i del qual hem de ser conscients, raó per la qual hem de saber que si soltem algun animal o si volem plantar-nos algun arbre o planta en el nostre terreny o al voltant de la nostra caseta, sempre millor si es tracta d'espècies autòctones. Per altra banda, està més important un treball de les administracions que han d'informar i conscienciar del problema de les espècies invasores, perquè si ens agrada el nostre entorn tal com el tenim, més val no afectar molt, respectar-lo i mantenir-lo com el coneixem. Anem en la cançó del mes. Aquest mes hem triat una cançó de Lluís Llach que ens parla d'amistat. Es titula Laura i és un homenatge i agraïment a la seva companya a la guitarra durant molt de temps. Com que aquí són tots amics, per això l'han triat este mes. I avui que puc fer una cançó Recordo quan vas arribar amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos, el tio. I amb la rialla dels teus dits pares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom. La M És tan difícil recordar quants escenaris s' sentit La nostra angoixa per l'avui a la nostra joia pel demà A casa enmig det Tants companys, o en trist exili mar enllà, mai no ha mancat el teu alet, Laura. I si la tsara et porta lluny, que els déus et guardin al camí. Que t'acompanyin els ocells, que t'acaronin els esteus. I en un racó d'aquesta veu, mentre la pugui fer sentir, hi haurà amagat sempre el teu so l'avui. Tot seguit, els titulars de cultura. Desembre ha sigut un mes pre d'activitats culturals. A l'exposició que l'Arxiu de Sella va fer sobre les fotos cedides per Joan Bautista Espasa, van poder comptar a la presència de la família del Mateix, els quals ens van aportar molta informació i agraïren a l'Arxiu la seua tasca. Aprofitant que parlem de l'Arxiu de Sella, us anunciem que ens han descobert una foto del principi del segle passat de la Plaça de Sella. Ha sigut tractada i colorejada per Jaume Soriano i el resultat ens transporta a aquell moment. Amb motiu de la celebració de la festivitat de Santa Bàrbara, Santa Teresa i la Puríssima, el poble va haver diversos actes. Destaquem els moments artístics de la romeria, seguida per la banda i la tradicional dançada a l'ermita. El 22 de desembre, el poble envoltà els nostres músics al concert de Nadal que feren a l'església, on gaudiren de tres parts, el concert de la rondalla, Rondalla i cor i la banda de Sella. Grans moments com Bailando con Lobo, interpretats per la rondalla, les Nadales del cor i rondalla i l'obra Olento i batalla de Miquel Morales es van emocionar a tots. L'orquestra de càmera Camerata Itana actua a Sella el passat 28, dia en el que es va celebrar també el ja tradicional Paraules i Música. Com podeu veure, ha sigut un mes complet que desenvoluparem més avant el programa La coveta dels somnis. Anem a veure què ens conten eh, Antonio i David sobre els esports. L'actualitat esportiva es porta en primer lloc a parlar de l'escola de pilota, que reprendrà els seus entrenaments després de les primeres vacances nadalenques, Ho farà amb el seu horari habitual de dimarts i dijous de vesprada per afrontar les properes competicions dels Jocs Escolars. Aquest Nadal, el Club de Pilota Sella ha fet una reunió per a confeccionar els seus equips per a la propera Lliga a Llargues i Palma. Sella comptarà amb sis equips, centre-club amb major representació, un equip en primera de Llargues, un en primera de Palma, un en segona Llargues i tres en segona de Palma. La lliga començarà el cap de setmana del 15 i 16 de febrer. Continua en marxa l'autonòmic d'escala i corda. Aquest cap de setmana, CLA ha guanyat 60 per 15 en Líria i Sella B va vèncer en la seva visita al Musafes. A més a més, aquest cap de setmana ha començat la Copa Generalitat a la modalitat de Galoja, competició on està el club de pilota Sella en representació i com a campió de Perche la partida d'anada de quarts de final s'ha jugat en percent amb victòria de l'equip local per 70 a 25. Adolfo II i Jordi han sigut seleccionats per jugar a escala i Cordo dins del campionat sub-23 del Cespiva. De totes aquestes qüestions parlarem més a fons en el proper programa de joc i partida de Cabiló Ràdio. Si voleu més informació sobre el món de la pilota, podeu entrar al blog del club de Pilota Ocella, www.pilotaosella.es, o en Facebook, Pilota Cella. Comencem en l'any estrenant una nova secció al magazín titulada El poemari popular de la mà de la gent de l'Arxiu. Salutacions, oients de Cabilo Ràdio. Salutacions, que es paga per viure. En aquesta nova secció pretenem recuperar i explicar el conjunt de poemes, versets i canzonetes sobre sella i voltants apareguts entre el segle XIX i començaments del XX i que hem anat arreplegant a l'arxiu seguint el deixant de Nativitat Martínez Llorens. A banda de la qüestió més o menys folklòrica d'aquests escrits, en realitat, amaguen interessants dades històriques i representen el sentir d'una època molt especial del nostre passat. I això és el que pretenem traslladar-vos avui, amb la primera referència que coneixem sobre el nostre benvolgut Cabiló, una pedra i un nom molt nostre que apareix de forma indirecta al periòdic El porvenir segoviano el 12 de gener de 1904. En, en aquest verset es narra l'agressió que un consejal va proferir a l'alcalde de Sella, que, tot pareix indicar, tenia el cap prou dur. Fet i fet, el nom cabiló podria ser una derivació del terme cabildo, del llatí capítolum, que prové també de Capitis, cap, amb el que s'anomenava antigament a l'Ajuntament, que recordeu que estava justament al costat. En fi, que allò de reclamacions al Cabiló pareix conservar tota la seva essència. I ara passa a llegir l'extracte del periòdic El porvenir segoviano del 12 de gener de 1904, que fa referència al Cabiló. En Sella, allá en Alicante, un edil tramó contienda con el alcalde y, furioso, agriándose la refriega, quitó la vara al alcalde y la rompió en su cabeza, sin causar al agredido ni un mal rasguño siquiera. ¡Qué cabeza, cielo santo! ¿Y a eso lo llaman cabeza? ¿Cómo llamarán entonces a un guardacantón en Sella? Posés, mes o de Com cada mes, Pablo García ens presenta l'agenda cultural. Passen els Reis Max i ens endinsem en gener, un mes on digerim la completa oferta cultural dels Nadals i, com no, amb noves activitats tant al poble de Sella com a la Marina Baixa. Passen els Reis Max i ens endinsem en gener, un mes on digerim la completa oferta cultural dels Nadals com no amb noves activitats, tant al poble de Sella com a la Marina Baixa. Centrant-nos en el nostre poble, la comissió de festes continua en els bingos que semanalment organitza tant dissabte com diumenge de vesprada. El boato a mira de Sella té prevista l'actuació a El Cisne, en Benidorm, el proper dissabte 18 de gener. La Festa de Sant Antoni a Sella està prevista per al dissabte 25 de gener. Enguany, DJ Mateu serà l'encarregada d'animar-la. A la Marina Baixa, els diferents centres culturals ofereixen les següents activitats. Al TEA, la representació teatral en valencià, el Florit Pencil serà el dissabte 1 de febrer a les 8.30 al Palau. El diumenge 2 de febrer, a les 6 de la vesprada, es representarà el musical Gato con botes, també al Palau. L'artista alemanya Lemper interpretarà 11 poemes d'abord de Pablo Neruda, el diumenge 9 de febrer, per la vesprada, també al Palau Altea. Ja en la nocia, el divendres 10 de gener, a les 9 de la vesprada, es representarà l'obra Meitat i Meitat, amb Paco Tous i Pepón Nieto. Serà l'Auditori de la Mediterrània. Seneca Teatre presenta també a l'Auditori la seva obra La Dama Boba. Serà el dissabte 1 de febrer a les 8 de la vesprada. A la Vila Joiosa i en el seu teatre auditori la representació teatral Dos Hombres Solos, Sin Punto, Ni Coma, Ni Na tindrà lloc el proper dissabte 25 de gener a les 7.30. Com no, recordar també que Relleu es prepara la festivitat de Sant Antoni del Porquet. Enguany serà el 18 de gener. És tot el que podeu gaudir este mes de gener, tant a Sella com a la Marina Baixa. Ens veiem al magazín de febrer amb nova activitat cultural. Bon mes a tots. I fins així el magazín de gener del 2014. Tornarem al mes que ve amb més informació. L'han fet possible... Àngela Baldó, Laia Mas, Miquel Morales, Antonio Pérez, David Mas, Sergio García, Vicente García, Martí García, David García, Pablo García, Pere García, Pablo Jiménez i un servidor, Carlos Jorca.